بسم الله الرحمن الرحيم آمنت بالله ربه وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالورثه اللانفصام لها اللانفصام لها اللانفصام لها الله سميع عليم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا واشهد الله اله الا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها الى جنات النعيم واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي تركنا على محجته البيضا ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك ايها الناس اوصيكم واوصي نفسي بتقوى الله عز وجل فان في تقواه صلاح الدنيا والآخرة ومن اتقى هوقه وتزودوا لليوم المعاد فإن خير الزاد التقوى إن للمتقين مفازا حدائق واعنابه وكواعب تراب وكاسندها اما بعد فان اسدك الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار اللهم نجنا منها يا رب العالمين اخوت العزه قال الإمام يحيى بن عمار عليه رحمة الله تعالى العلوم خمسه فعلم هو حياه الدنيا وهو علم التوحيد وعلم هو غذاء الدين وهو علم التذكر بمعاني القرآن والحديث وعلم huwa dawauddin wa huwa ilmul fatawa idha nazala bil nazila wa ilmun huwa dauddin wa huwa wa ilmun huwa halakuddin wa huwa wa baada ya kumhimidi allah subhanahu wa ta'ala nakumtakia sala na salamu mfikie mtungo muhammad صلى الله عليه وسلم واحد فيما وليتغوليا الامام يحيى بن عليه رحمة الله تعالى عليه اسما العلوم خمسة علمون خمسه كwanza akaitaja akasema fa almun huwa hayat ad dunya kuna ilmu ilmu hi ndio maisha ya dunia wa huwa ilmu at tawhid bila shaka bila tauhid hakuna maisha. Pile akasema wa ilmun huwa dada'ud din. Kuna elimu amekobandio chakula cha dini. Nayo huwa ilmu atadhakuru bimaani alqur'ani walhadithi. Ni elimu ya kuangalia kwa uangalifu, ya kuangalia kwa maana ya Qur'ani na maana za ahadith sallallahu alayhi wa sallam. Kisha tatu wa, wa huwa Kuna ilimu. Elimu hii ndiyo ugonjwa wa dini. Wa ilmun huwa dawauddin na elimu amekomba ndio dawa ya dini. Kataja ikasema huwa ilmul fatwa, ni elimu ya fatwa. Idha nasala bil abdi nazilan. Bakitoke kutokea, mtu akaenda kwenda kutafuta fatwa ili ajitoe katika majanga amekomba iko ndani yake. Wa ilmun huwa dauddin na kuna elimu ndio ugonjwa mkubwa wa dini, Wahu wa huwa ilmul kalamil muhdath. Na elimu ya falsafa ilmu ya kalam ilmu amekamba haina faida yoyote kisha tani akasema wa ilmun na kuna elimu huwa halaku din elimu hii ndio inaibomoa dini elimu hii ndio inayangamiza dini wa huwa ilmu sihir nani elimu amekamba ni ilmu ya uchawi alladhi huwa kalamun Ambe amekamba ndiyo mazungumzo yetu ya leo hii ilmu tano hii ilmu amekamba ni halaku din ilmu ambaye kwamba ndani yake iwe ni mjtama wa kiislamu na mjtama usiokuwa wa kiislamu ikisifika na hii sifa ya uchawi ikisifika kwamba uchawi imeenea ndani yake hakuna maendeleo ndani yake hakuna kwenda mbele hii ndio maudhui yetu ya leo wala hu khamsun mahawiru na hii maudhui hii tumeigawa katika mizunguko mitano kwanza taarifu sihiri mzunguko wa kwanza tutaangalia nini maana ya sihiri kisha pili tutaangalia min adillati wujudi sihiri je sihiri hii ipo dalini kwamba ipo minal kitabi wa sunna katika kitabu cha allah subhana wa taala na sunna zake ipo kisha mzunguko wa tano tutaangalia hali sihiri la hukika je sihiri hii ni ukweli ipo na kama ipo halahu ta'thirun je sihiri inatarj je inaweza kumwathiri mtu kadhalika pia mzunguko wa 4 tutaangalia miongoni mwa sababu minal asbabil adhima miongoni mwa sababu kubwa ambaye kwamba inapelekea kupatikana kwa uchawi na pia uo miongoni mwa sababu kubwa inayopelekea kuenea kwa uchawi kisha mihwarul khamis ya mwisho Tutangalia min adhurari sihir miongoni mwa madhara ya hii sihiri. watukufu wa Kiislamu mtakubaliana na mimi kwamba sehemu yoyote yote kwamba patapatikana bango kwamba hapa kuna wachawi sehemu yoyote iwe ni musta wa Kiislamu na musta msio wa Kiislamu la shaka sehemu hiyo hakuna maendeleo la shaka sehemu hiyo watu hawaendelei kwa nini imepatikana ugonjwa wemekwamba ni mbovu imepatikana kitu wemekwamba ni kibaya kitu hicho ikajalia kwamba watu wasiendelee tukisema sihiri tokusudia nini Mala waislamu ndio tumekuwa ni wenye kusifika na hii sifa ya wachawi waislamu ndio tumekuwa wenye kusifika kwamba sisi ndio wataalamu wa uchawi sasa dunia yaku inakuambia nini kuishi ugonjo mbaya taarifu sihri nini uchawi kad arrafahu al-ahlu al ilmi wana tuunuu matu nini maana uchawi wa kasema kwamba kulla ma daqa wa, wa ya sababu kila ki tumko mbakimi fichika kisha isijulikane sababu yake nini mtu akaumwa tu isijulikane ni kwa nini ameumwa mtu akasibiu na kije kumsubu isijulikane ni nini hii ndiyo sihri, hiyo ndio uchawi. Qala Ibn Qudamah rahimahullah, Ibn asema huwa tuqadun ni mafudo. Amekwamba watu wanaiweka na ruqya, ni ruqya ya kishirikina, ruqya ya kukufuru, wa na maneno. Maneno amekwamba yetakallamu akaizungumza, akaisema katika mafudo amekwamba akataja baada ya maneno mme kwamba anaijua mwenyewe au ya kutubu au akaandika au ya amal au akafanyia kitu kisha hicho kitu yu'athiru fi badalil mas'hur moja kwa moja mtu akaathirika mtu akawa tena hali yake si sawa akasema mas'hur au qalbihi au akaathiri katika moyo wake Ukamuona mtu ghafla bin huu akawa na wasiwasi, hajui wasiwasi huu unatokea wapi? Mtu hana utulivu, kumbe amefanyiwa sihiri, kumbe amerogwa, au akli au katika akili yake akafanyiwa mtu uchawi, akafanyiwa mtu sihiri ikampilikia yeye kuomega na wazimu. Ni manafunzi anasoma amekalia mtiani wa mwisho akafanyiwwa sihiri siku hiyo haoni chochote karatasi kuja haoni chochote kumbe sugira amefanyiwwa sihiri min ghairi mubasharatullah pasi na njia ya moja kwa moja Bimana kitendo hii kinafanyika sehemu na muathirika anaathirika sehemu nyingine waqala imamul qurtubi rahimallahu imamul qurtubi anasema inasihira hakika ya uchawi la yatimu al alkufr haytimi mbaka mtu amkufuru allah subhanahu wa ta'ala haytimi hai vina nguvu mbaka mtu apite mipaka kumwasi allah subhanahu wa ta'ala Walistikbar au ta'dhimish shaitani au mtu akavuka mdaka akawa na kibri mshwe akaelekea kuatukuuza maishaitani shaitani akammrisha ili sihiritimie sali bila udhu malaazaf akawa yeye ndio muadhini wa misikiti kumbe anasali bila udhu Mambrisha ya nani ya yule shaitani ili apate nguvu za kuwafanyia watu sihiri shaitani akammrisha akamwambia wewe muingilie mama yako kesi zikaenea wakadhani kwamba yule amekoma mama yake penginefu akili yake haipo akili ipo bali ni shetani ya, ya ule shetani hii ndio sihri, hii ndio uchawi hii ndio sifa ambayo kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanasisitika nayo Uislamu ugonjwa huu wa sihri upo pende au tusipende ugonjwa huu imekita mizizi katika musha tamaetu angalia vijana wetu angalia mabinti zetu angalia hali zao binti anaozea nyumbani haolewi kila pose ikikuja inaruka kumbe amefanywa sihiri kumbe amerogwa kijana maisha anajaribu kila upande mushowe akaelekea kuamlezi akaelekea kufanya mambo kwa basi sawa kumbe amefanywa sihiri musha wa kiislamu mihwara ya pili Mzunguko wa pili. kwa kuna dalili ipo? Ipo dalili Qur'an kwamba sihiri ipo? Allah wa ta'ala katika sura ndio sisi uisoma kila bali sura penginepo msikiti mzima muhifadhi alasema wa min sharri fil aqad. Qala Amirul Muhammad bin akishirish aya au akitafsiri ayaii, kuonesha kwamba kuja hukupo, kuonesha kwamba sihri ipo kuonesha kwamba sihri ni ukweli asema wa min sharri sawahir Allah subhanahu wa ta'ala na wachawi wachawi gani bali katumika kwamba hawa wachawi kwa dhamiri ya kike kwamba wengi wenye kutendekeza kazi hii ni wanawake wengi wenye kuingia katika kazi hii ni wanawake Malaasaf si wake tu pia wanaume wako mstari wa mbele kuingia katika hii kazi ya siri. Anasema Allaahii wanaweke ambaye kwamba yamfutna fi uqad wanavivia katika mafundo mikomba moyafunga akawa navivia kama neno kadha kadha wewe na kitu kadha na kuamrisha kadha kadha mtu akawa anijinyonga mtu akawa akili inapotea mtu akawa anachanganyikiwa kumbe ni haya mambo mikomba inaendelea fi uqad waqad al katika mafundo ya uzi kisha hi nayurqin 'alayha pale anapoifanyia ruki ya kufri dalili kwamba ugonjwa huu upo sema mmoja katika wachohoni katika kitabu chake as-sualul batar fi at-tasaddi sema wal na zile aya ameyamba fi dhikri imekuja kutaja uchawi Asema wasahara na pia zile aya amekwamba imekuja kuwataja wachawi asema mashhuratun ziko wazi ziko nyingi indama lahu adna maarifatu biddin hata yule amekwamba maarifa yake ni chache sana katika dini anatambua kwamba zipo aya ya kuwazungumzie wachawi anatambua kwamba zipo aya kuizungumzia sihiri haihitaji tena mtu kuambiwa kwamba hawa watu wapo maadamu Qur'ani meizungumzia kwa mina sunna na katika hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam akhojal bukhari tukia ditii bukhari an abi hurayra radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala in tasma ijtanibu sabal mubiqat jieposheni madambi saba yenye kuangamiza madambi saba mtu ndani yake ndio ameangamia Masohaba, hirsi yao Ya kutaka kuyujua zaidi dini yao kamauliza mtume qalu ya Rasulullah ewe mtumio Allah ni nizipi hizo madambi saba Ni nizipi hizo madambisaba saba mtokianguka ndani yake yahliku anaangamia Tumu sallallahu alayhi wasallam mzakara minhaka hizo saba mtume kataja asyruku billah wasihri kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na sihri bimaana mtu Allah wa ta'ala hii ni katika madhambi ambayo kwa maangamiza amba mtu akiingia katika dhambi la sihri hii ndiyo dalili kwamba ameingia katika maangamizi katika hadithi hii anna sallallahu alayhi wa sallam, mtumis, sallallahu alayhi wa sallam, amarana bich tena bi sihir na sihir tukae mbali na uchawi tukae na wachawi wabayyana na mtume akabainisha annahu minal kaba'ir muhlikati hii ni katika madhambi makubwa yenye kuangamiza mtu akiingia ndani yake ndio tayari ya miangamiza dini yake mtu ikiwatafutafuta kuingia katika huku jombaa la shakka dini yake miangamia katika hadithi nyingine Mamsahara man sahara fakan ashraka yote matafanya uchali. faqat ashiraka. huyo amemshirikisha Allah subhana wa ta'ala hadithi hii akhrajahu an-nasa'ib dugzangu wa islam ugonjwa huu upo maradhihi upo na wenye kusifika nao ni sisi wa islam ndio wenye kujifishifika na hii sifa ya uchawi ni sisi wa Islamu mstari wa mbele kuwakimbilia wale wachawi. Kwa nini watatue tatizo letu? Kwa nini waendelee mambo yetu? Kwa nini wamjue fulani na fulani? Bali ya kwamba hii ugonjwa wa uchawi ni ugonjo mkomo unangamiza. Na wallahi mshtam yote amekumbata itasifika na hii sifa ya siri, wallahi hawataendelea abada si dini wala si dunia hakuna maendeleo. Mihwaru thalith mzunguko watatu هل السحر حقيقه؟ كومبانديو قران يمتا جسحري، سونا زمتوم يمتا جسحري، جي انه حقيقه، انه حليزيا ني وكوي ولاه تاثيرن نجايه سحري. اناثيري جي اوكيروغ ويتكشيكا على العلامه حافظ بن احمد الحكم رحمه الله، اسما هو مانا والسحر حق ولاه تاثيرن. سحري والله ني ipo wala huathiru na inaathiri ina, atiri, ina ukirogwa utashikwa na ye uroga mko mmerogwa lakini lakin bima kaddarahu alqadir ispokwa ni kwa allah subhana wa taala ukirogwa allah atakata amekadiria itakushika itakushika allah ukadiria haitakushika haitakushika bali tambua kwamba sihiri ipo na ina athari Allah allama عبد الناصر بن نصر سعد رحمه الله اسمه هو في تفسيره للآية كيف فسير ايه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه إلى اخر الايه اسمع كتابه هي ومالهم بدار نبي من اهل إلا باذن الله Ha wote mikomo Allah niwataja katika vituko na vitimi vya hawachaji wallahu midwari nabii hawawezi mkuduru illa bi idnillah isipokuwa atake Allah subhana wa ta'ala Allah kitaka kwa hikma yake mikomo naijua sihiri itakupata Allah ki kwa hikma yake ambokumba nae jua hata kikuroga akeshe siku ngapi huyo mchawi haitakushika hiyo siri asema wa hadha katika ayahi. hii dalilu ni dalili ya wazi anna sihiru laho haqiqa sihiri ina uhalisia uchawi upo wa annahu yaduru bi ibnillah nahi ya uchawi inaduru lakini akitaka allah subhanahu wa ta'ala sihiru haquq sihir ni وله حقيقة نسير اذا وحلس يعني وكلي انشكا ولا هو سيري pia قال العلامه ابن قدامه رحمه الله ابن قدامه اسمع والسحر له حقيقة نسير ان وحلس يعني وكلي ان حقيقه wa mume huma yaktulu ipo sihiri mtu akifanywa sihiri akifanywa uchawi ma yaktulu inaua inampeleka mazimuni inampeleka makaburini wa ma yamridu na ipo sihiri ukifanywa utakuwa mgonjwa utagunjeka kwa hiyo sihiri wa ma yafudhuru rajulu na ipo sihiri ukifanywa tena zile amalia ya haki lazima ampatie mke wake inakosekana kwamba amefanywa sihiri faya mnahu wa taaha akafanywa siri ikawa sababu tena hakuna kustare na mke wake sababu nini amefanywa sihiri kisha Wama wa mayufariku mar'a wa zauja. na ipo sihiri inafarikisha baina mtu na mke wake baina mtu na wake wa biashara baina mtu na rafiki yake sihiri tafriq Bimana maana sihiri iko kisha sema kidama wa illa ingelikuwa sihiri haipo Nama amr Allah bil isti'ada bih Allah haitwaamrisha sisi tuwe na isti'ada tuzichukue zile isti'ada kujikinga na huu gonjo mbaya wa sihiri ikwa tuliza a sihiri lahu haqiqa ndugu zangu waislam sihiri ipo sihiri ipo na pia sihiri ina athari sihiri inashika sihiri inaua sihiri inamfanya mtu na kuwa ni mgonjwa Asilimia kubwa ya talaka ambaye kwamba zinaingia katika majumbo ya uislamu Asilimia kubwa ni sababu ya sihri sihru tafriq lazima watu watambue na hii kwamba hii ugonjwa ipo mzunguko wa 4 minal asbabi alazima miongoni mwa sababu kubwa ni husulu sihri inayofanya sihri ipiwe inayofanya sihri enee inayefanya sihri tembee wabillahi tawfik الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد نبض الله اشهرو حق وله له تاثير سيري na pia sihiri hii ina inaatiri, ina athiri sihiri itakushika lakini zipo sababu amekomba zinapelekea hii sihiri kupatikana zipo sababu inaopelekea hii sihiri ukifanywa itakuathiri ipo sababu inaopelekea watu kuwakimbilia wale wachabi kutaka kutakawafanyia mambo yao sababu kubwa ya kwanza dhaful iman ni imani ya watu kudhoofika Wa imani fil qalbi wa qillat al yaqin nabiy yawafu ku sayaqini na Allah subhana wa ta'ala mtu akaona kwamba yale amekuwa amemmsibu ya kwa msibu kwamba kuna mkono wa mtu mushowe akakimbilia kwenda kwa wachawi mushowe akakimbilia kwenda kwa ganga. sababu nini imani yake imekuwa dhaifu yakin yake haipo Allah subhanahu wa ta'ala asema ndani ya Qur'ani innahu laysalahu sultanan 'ala alladhina amanu wa 'ala rabbihim tawakkalun inma sultanuhu 'ala alladhina yatawallawnahu wal mushrikun katika ayai, Allah subhanahu wa ta'ala wale watu akampeleka na kumuonesha kwamba shida yako na hii shida yako na watu hawa Allah subhanahu wa ta'ala nawataja ndani ya Qur'an ay yatawallawnahu walawatu amkuamba wa yutuiunahu hawa shetani huati akamtilia mtu wasiwasi akamuonesha kwamba hii shida yako hii taabu yako la shaka kuna mkono wa mtu apa. na ili ujue kwamba kuna mkono ya mtu lazima uende kwa mtu fulani na mtu fulani Sheikh ulislam jimtimia kifasira yasema Fahaitu qawiy al-iman imani amzi takuwa ni thabit kisawa sawa wa na akida ya mtu ikawa iko sawa sawa tawhid ana mtu allah subhana wa ta'ala khairi min sharri zote akajua hili ni qadar allah meqdiria wa nurul na pia ndani ya moyo wake akawa na nuru ya furqan bi kumani qurani iko sawa kisha wa atharu an na katika moyo wake pakadhihika athari ya utume wal risala na ujumbe asema dhafuat hizi ahowal aishaitania shaitani hata tena mpeni ukupeleka kwa mchawi shaitani hata pata na maslak ya kuvuta kwa mtu fulani akushawishi kwamba hii ni mkono wa mtu fulani lakini maadam imani yako iko chini maadam yakini hakuna Dhahara al-kufru wal-fusuq wal-isiyan qawiyat hadhih ahwal ash mtu nguvu ya kwenda kwa mchari kwa nini imani yake haipo mtu hajapata watoto akaona kwamba hii lazima kuna mkono wa mtu hii lazima kuna mtu amefanya akaenda kuwapiga bao Aparte kuangalia nani anaezuia mimi kupata mtoto. Mtu riski kaenda namna ninapokwenda, akasahau kwamba Allah ndio anatuariski, Allah ndio anakadiria, akaenda kwa mpiga bao, akaenda kwa mpiga ramli ili angalie mambo yake ndemo la pili inayofanya sihiri yene, inayofanya sihiri ikite inayofanya sisi ukimbie katika sihiri aljahlu bil ahkam bi, bi, sihiri watu kutojua hukumu ya uchawi ni nini Wasahara, watu kutojua nili hukumu ya mchawi kisha wa khatura sihiri watu kutojua hatari ya uchawi ni nini wallahi tungelijua hatari ya uchawi watu hawangeenda kwa wachawi fundali hatari ya uchawi na wachawi watu hawangewakimbilia hao wachawi watu hawangefika na sivyo akunda katika wachawi imamu dhahbi rahimullah anasema fatara khalkan katira utaona wengi katika watu minadulal watu ambao wamepotea watu ambao shetani na watawala yadkhulu na fisihri wanaingia katika mtego huu wanaingia katika gunjwa huu wa uchawi wa ya dununa annahu haramun faqat kwa akli yake kaona hivi haramutu haina shida niende katika nikienda kumchai baadaye nitatubia kwa kuwa hivi haramtu lakini asema wa ma yash'uruna anahu kufrun lakini hawahisi hawatambui kwamba wao kunda kwa mchawi ni kufru wametoka katika dini ya Uislamu kisha sema fa yadkhuluna wakaingia fi ta'allumihi hao kwanza wakaingia kujifundisha hiyo amali ya uchawi wakaingia kujifundisha hii kazi ya uchawi wa ta'alimihi kisha pia na kuifundisha wal'amalu bi na kuifanyia kazi elimi ya uchawi ngapi watu leo anapokwenda kwa mchawi kwa akili yake akaona ya hii si katika kabai. Akaona kwamba hii ni kitu kidogo, hisiyo kufuru bali ni dhambi tu. Ikawa ndio sababu yeye kukita katika huu ugonjwa mbaya wa uchawi. Ikawa ndio sababu ya yeye kuingia katika uchawi akawaangamiza kina fulani na fulani. Sababu ya tatu amekuwa kwamba ndio ina sababu inaopelekea hii uchawi kuenea katika mustamawa wa Kiislamu na mustamu wa Kiislamu alhasad ni watu na hasad waladawa na uadui baina watu walbaghda baina naas hasad ikakithiri baina yetu uadui ikakithiri baina yetu kisha hizi zote ya yajurruhum ikawapilikia watu ila alisti'anati bikulli muharramin mtu wajitahidi ajitahidi Bao kimje yote haramu maadam yule ni hasili wake hasifaulu maadam yule ni adui wake hasifaulu maadam yule anauteshi na yeye asifaulu atatumia njia yote maadam ahakikishe kwamba amemweta chini kisha asema, kisha muharramu kwa قصد li ilaadha wa iqai baadu baadu. watu na dhuriana wao kwa wao ukimuuliza yule mimi simpendi ukimuuliza yule mimi simtaki ukimuuliza yule mimi wangu hii sababu hii ikawapelekea watu kwenda kwa wachawi hii sababu hii kwamba fulani hupata nina yeye fulani ni hasidi wako ikapelekea wewe kwenda kwa mchawi ikapelekea watu wakafanyana uchawi wao kwa wao al-allama al-mawardi rahimahullah asema ilam tambua elewa fahamu kwamba alhasada ugonjwa mbaya tena wa hasad mbaya mba, kwamba kusifika muislamu na sifa hii kwamba hasad kwa, kwa mbaya pia inamduru mtu katika mali wake, wa ifsadihi lidin dini wake. Hata لقد امر Allah Mbaka Allah Subhanahu wa ta'ala kat'amrisha bil isti'adati min sharrihi tujilinde kwake kwa Allah Subhanahu wa ta'ala na shari ya huyu hasidi na pohusudu hasidi hana sababu hasidi hata hakisha kwamba haufaulu ni biashara umeanza biashara hii akiapa kiuma kidole Huyu hatafika mahali na hakika tume soma siri ni hakika na inaathiri akakufanyia sihiri ikawa sababu wewe huendelei ni watoto penginepo. Allah amekupatia neema watoto wenye akili akawa yeye hii haipendezi, hafurahi akafanyia watoto wako hasad Mwishowe, akawapelekea kuwafanyia sihiri ikawa watoto ni kuacha shule ovyo ovyo ikawa watoto haomalizi shule ikawa watoto walikuwa ni madakia walikuwa wana lakini kwa hii sad atafanya sihiri ikawa ndio sababu ya watoto kuwa ni wajinga jambo hili liko ama halipo la shaka katika mshtama jambo hili lipo sababu nyingine ambayo inapelekea watu kufanya sihiri na kuwakimbilia wachawi kuwakimbilia wapigaramli ramli hubul ni mtu kupenda mali waljah na cheo wariaasa na uongozi wa taalluq na mtu kufungamana na dunia siku zote mtu mwenye kupenda mali Siku zote mtu mwenye kupenda uongozi atahakikisha kwamba hakuna wa kumpinga atahakikisha kwamba hakuna kumkaribia akiona kwamba lazima apate nguvu za giza ataitumia hizo nguvu za giza almuhim uongozi ubaki kwake almuhim cheo ubaki kwake mwisho kabisa ni warulhamis mzunguko watano min adrarisihri miongoni mwa madhara ya sihri sihri ina madhara mengi ambaye kwamba madhara mbovu kwa mtu na pia kwa mshtama moja katika madhara hizo ihdathil amrad ni kutokea kwa maradhi maradhi amekwamba tabia maradhi asili tunazijua na nafsiya na maradhi amekwamba hatuzijui kwanza asema Isombatul mashuru bin alam yule ambaye siri akapata kuumwa wasuda na maumivu haikatiki kile dawa wanatumia maumivu ikatiki kisha washalal kulli aw au wengine wakapelekea kupooza nusu ya mwili au mwili mzima kipelekwa kipiga ke xray Jamaa yuko sawa lakini anaumia kumbe amefanywa sihiri kumbe amerogwa mtu siku zote anamamika kichwa kinamuuma maumivu kimekithiri ametumia sampuli zote za dawa lakini dawa hii haimsaidii kumbe amerogwa wa saratani pia asema pia sana katika ugonjwa wa kansa ugonjwa wa saratani sababu yake ni sihiri Sheikh Suleiman aruhimahu Allah anasema akiisherehesha kitabu tahuda sema ashiri hii uchawi hii mnaasbadi ni miongoni mwa sababu uku ya kutokea ugonjwa wa saratani mtakapimwa ikaonekane hakuna kitu bali ikaonekane kitu mko mbo hakiko mwishowe akaambia wewe una saratani wewe una cancer asema wa uqadu na hii mafunduo ya siri tuathiru fil abdan Inaatiri katika mwili Minal mbali mbali maradi. Maradi ya ukipimua, na yachru anwaa alamrad kisha pakatokea sampuli mbalimbali za maradhi maradhi ambeki kwamba hospitalini ukipimwa na mashine kwamba ni za juu haioni kitu lakini mtu anaumia mtu hawezi kutembea Malaasa sana sana ikiwa mtu anaenda katika mambo yake yaheri mguu ikaoneje kuvimba ikiwa muda utapita mguu ukarudi ukosawa. sawa ni mtu ni mwanafunzi anakwenda kufanya mtiani ikamsibu kuumwa na kichwa hajawahi kuona mtiani ukiisha kichwa kinarudi vizuri shughuli yake ikiisha mguu inarudi vizuri kisha sema alal badan wa kaddunna akafikiri kwamba huyu ana ugonjwa viungo kwamba mguu haitembei uzee lakini si uzee kumbe amefanyiwwa sihiri kumbe mtu huyu amerogwa wahiasema Mina sihiri, kumbe ni sihiri. Mtu anataabika, mtu anateseka, mtu akafikiri kwamba tena macho yake uzee haoni, kumbe amefanywa sihiri. Mtu akateseka kwamba masikio tena hayasiki vizuri, kumbe amefanywa sihiri. Haisikii wakati waheri, Haisikii wakati wa manufaa, lakini wakati mwingine masikio yako sawa wa iza Siri ikibatilishwa ikiondoshwa zala hadhal marad hi yote inaondoka walifikiri saratani sihiri kitoka akafanywa rukia Rukia kisheria akarudiiko kusawa mguu ulikuwa umepozwa akafanywa rukia Rukia kisheria mguu akarudi sawa eti macho ilikuwa hayoni akafanywa rukia Rukia kisawa sawa ikawa macho anaona hi ni madhara ama si madhara hi ni madhara kwa kuwa inaiharibu mujtama kisha sema tini madhara ya sihri idrar bil nisa hili hasatan kwa wanawake alhawamil wanawake ambao ni mmoja kwanza sihri hii na waduruaje bi isqatil manamke akawa ikifika miezi 3 mimba inatoka ikifika mwezi tatu mimba inatoka kwao memfanywa sihru isqatul haml sihru alijhad huwe hawezi kuzaa sababu nimi, sababu ni hasad penginepo yule ameona yule ya yekizaa bali mimi nitakuwa tena sisi kiki mimi nitakuwa tena sina sauti ikawa ndio sababu ya mwanamke kama huyu kutozaa wakadhalika mana alhaml na wakati mwingine akafanywa sihri asipate mtoto kabisa ikaw mwanamke kila siku akigusa tumbo dalili zote kwa maana mimba ipo lakini mimba hii haizai mimba miaka mbili, miaka tatu, kumbe amefanywa sihiri na hii ipo hii inatokea hii imeenea katika mustam wa Kiislamu kisha tatu asema, ifsadul alaka baina ujeni sihiri katika madhara yake inaharibu alaka baina ya wanandoa sababu kubwa tumesema ya watu kwa chana, ni mambo na sihiri. Kufu, mtu angalie kabla kutoa talaka sababu nini? Mtu angalie kabla kumfukuzwa mke wake sababu nini? Angalie kwa kuwa sababu kubwa ni hii mambo ya sihiri. Unamwoa mke wake ni mke mzuri lakini ghafla binfu ukiingia ndani nyumba yako ukamuona mke wako tena sura yake ni ya kutisha. Ukamuona mke wako tena sura zake, mbili mbili, ukamuona mke wake tabia zake zimebadilika, tabia za kutisha tabula de toa kadi nyekundu angalia sababu ni nini ikiwa sababu ni sihiri tafuta tiba amekomba ni kisawa sawa tafuta wale amekomba wanaitoa tiba hii kisawasawa sawa nayo nirukia kisha sema katika sampuli hizi amekomba inapelekea kuleta bugdha na faida baina ya wanandoa imma bi rabt bainahuma au wote wawili wamefanywa shiri rabti sihiri kufungwa au mmoja wao amefanywa sihiri hii al kwa sampuli zake tafauti tofauti ndugu zangu waislamu ashiru haqun shihru kweli wala haqiqa na ina halisia wala na ina athiri mujtama wa islam si mujtama usifika na hii mujtama wa islam bali ni mujtama unafaa ukae mbali na chuki Mustama wa Kislamu ni mustama inafaa wakae mbali na kuhusudiana bali hii kuhusudiana ndio sababu ya watu kwenda kwa wachawi si laula alhasad laiki kwa sihasad watu wakeishi ni madugu kwa nini umfanye mwenzako kwa nini mwenzako biashara isiendelee kama sihasad ni nini hasad, hasad inakupelekea wewe mbinu wa mtu asiolewe kila posho ikikuja posho inakataliwa kwa sababu mzo kwamba si za kisheria mshowe binti akaishi hapo akaishi hapo kumbe amefanywa sihiri sihiri taatilu ziwaaj sihiri yeye kutolewa Hii zipo katika mjtamaa wetu wa Kiislamu tuhamasishane tufundishane tuelemnishane tushike kamba ya Allah subhana wa ta'ala amekwamba imenyooka inna Allah wa malaikatausalluna nabiy yalladhina amanu sallallahu alayhi taslima allahumma salli ala muhammad وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى علي إبراهيم ابراهيم صلى الله عليه وسلم ووالهم للخير رشيد ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وان باقي صحابه رسول الله اجمعين اللهم عز الإسلام والمسلمين ودل شرك والمشكين وانصر جيوشك في كل مكان يا رب العالمين ربنا اغفر لنا والاخوان الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك قوموا إلى صلاة الله الصلاة